Оказує баба внутрі священну картинку. Оце, каже, бачиш ясла, а у них дитинку. У ці ясла Христосика поклали малого, Заховали Ісусика від ірода злого. Задивилась на картинку цікава онучка. Оце ніжка у Христосика, оце його ручка, Оце лобик Ісусиків, оце його носик. Дай я тебе поцілую, Ісусик Христосик». Це ж тебе маленького в'ясливка носили, Це ж і тебе гарненького раненько будили, Це ж і тебе виводили із теплої хатки, Коли тобі дуже-дуже хотілося спадки. Мізантроп Син школярик прогляда журнали. «Глянь», – гукає батечка свого, «Люди в яму мамонта загнали І товчуть ломаками його. Перестаньте голову морочить». Буркнув батько, то вже як закон, якщо люди з'їсти когось хочуть, то з'їдять, хоча б то був і слон. Дамочка-кияночка До кремниці дамочка увійшла з дитям. «Купи книжку, мамочку, он вона, он там». Мама здивувалася. Книжечку ти хоч?» «Ето на українському, що ти в ній поймеш?» Книжки моя, дядочка, надо понимать, а на и запростой язык сломать. Трохи сгодом дамочка в булочну зайшла. Купи, мама, хлебушек, мовила мала. Мама не сказала ей, хлебушек ты хочешь? Это же украинский, он же не хорош. Ни, тревоги в дамочке у души нема, что дитя об хлебушек языка злама. Кульки, гарні кульки у крамниці. Дід купив онуку. Сидить онук, надуває за штукою штуку, кулька лопне, онучатко сердиться, плюється, дід із боку поглядає і нищечком сміється. Такі, дума, історії, і з людьми бувають. Величають кого-небудь довго роздувають, щось як виднуть, гляднуть страшно, диво допотопне потім плюнуть і забудуть, коли воно лопне. Свята глина Баба внукові говорить, «Все-то вигадка пуста, що людина вийшла з мавпи, бо людина ж без хвоста. Бог зліпив людину з глини, це вже істинна таки. А чому ж, питає хлопчик, не з пшеничної муки? Ні, відказує старенька, не годилося з муки, бо з людей робили б люди пиріжки, і галушки. Еволюція В зоопарку батька запитав хлопчина, чи то правда, що від мавпи походить людина? Правда, мовив батько, наука доводить, що людина безперечно від мавпи походить. То чому ж ці мавпи сильно так відстали? Чому людьми ще й досі справжніми не стали? Батько Воса гладить, весело сміється. Таке синку і людям не всім удається. Лихослов. До папуги в зоопарку підійшов гусак. «А чого це ти, питає, зажурився так? І чому у тебе, друже, голова в бентах?» «Ех», – сказав йому папуга, – «ти щасливий птах. Ловиш рибку на ставочку та скубеш траву. А ось я на місці виднім між людьми живу. Всім відомо, що у мене мудра голова. Від людей я переймаю фрази і слова». То ж таке недавно ляпнув тут при дітлахах, Що дорослі закричали з божеволі в птах. Чересе й сижу без їжі вже чотири дні. Бачиш, вуха заліпили пластирем мені. З Езопа. З левицею зустрівшись у гаю, свиня сімейку вихваля свою. Погляньте но, які у мене паці п'ятнадцять штук. І гарні всі як цяці. А що у вас? Дитятко лиш одне. Та й те якесь кудлатеньке, смішне. Ну їй же право на чекице. І відказала їй левиця. Воно то так, мадам свиня. Ви народили більш десятка. Але ж усе то поросятка. А в мене левеня. Портфеликів Колярі на вигоні у футбола гралися, а до їх портфеликів цуцики добралися. Як стали гризтися, сукині синочки, розтягли портфелики на дрібні шматочки.